Pista 24 Dintre textele antice referitoare la tema noastră, unul dintre cele mai apric discutate este următorul pasaj din Aristotel în Istoria animalelor, circa 350 înaintea erei noastre. Citat În afară de animalele studiate până în prezent, mai sunt în apele mărilor unele ce nu pot fi clasificate pe genuri pentru că sunt prea rare. Unii dintre pescarii care au o experiență îndelungată pretind că au văzut în mare animale asemănătoare unor grinzi negre, rotunde și deci de grosime egală. Unele dintre aceste animale seamănă cu niște scuturi. Se zice că sunt de culoare roșie și că ar avea numeroase aripi. Dacă Aristotel pomenește doar întreagă de scuturi de culoare roșie cu numeroase aripi, în schimb, Pliniu cel bătrân... În istoria naturală, redactată cu circa patru veacuri mai târziu, ne dă o descriere mai amănunțită a unui polip monstruos care venise să fure peștele pus la uscat într-un mic port pescăresc din Andaluzia, pe vremea proconsulatului lui Luculus. În ciuda faptului că dă o descriere destul de aproape de adevăr, de acest lucru ne dăm seama astăzi, Pliniu... N-a prea fost luat în serios nici de contemporanii lui, și nici de mulți dintre naturaliștii de după el. Își crease o oarecare faimă că are exagera. Nu pretinsese el că flota lui Antoniu și a Cleopatrei pierduse bătălia de la Actium, deoarece o mulțime de pești, remora, se agățeaseră cu ventuzele lor de fundul galerelor, împiedicându-le manevrele iar despre caracatița gigantică pretindea că smulsese cu brațele ei un marinar de pe puntea unei nave ancorate într-un port din peoția. Astăzi știm, cercetările comandantului Jacques-Yves au confirmat-o dincolo de orice dubiu, că, în ciuda înfățișărilor monstruoase, aceste animale marine nu atacă omul nici măcar sub apă, ba chiar se feresc de el, fiind în general vegetariane, deși nu disprețuiesc la nevoie, moluște mici și crustacei. Dar Pliniu nu-i singurul care a căzut în această greșeală. Vechile legende nordice menționează calmari uriași pe care navigatorii îi luau drept stânci, aruncând ancora în apropierea lor, ba chiar făcând focul pe spinarea acestor monștri, care astfel se trezeau furioși, răsturnând nava și ucigându-i pe imprudenții marinari. Mai târziu, către sfârșitul veacului 16, naturalistul Ulise Aldrovandi, 1522-1605, din Bolonia, menționează și el naufragii provocate de caracatițe enorme. Uneori, monstrul este descris înghițind munți de apă pe care apoi o azvrle penar sub forma a două jeturi puternice, în măsură să răstoarne orice navă. Nu totdeauna descrierile corespund caracterelor de cefalopod. Unele ne evocă acele curioase mamifere din apele regiunilor tropicale, descrise prima oară de medicul francez Ambroaspare, în generația monștrilor 1573, și care ulterior au primit numele de origine spaniolă de lamantini. Altele au caractere de focă, balenă, morsă, sepie, anghilă și nur arareori ori combinații între acestea la care se adaugă amănuntele plăsmuite de imaginație, capete de câini, coamă pe gât, coarne în frunte, colți fioroși, solzi, plăci cornoase pe corp și așa mai departe. Cercetătorului din zilele noastre îi revine sarcina deloc ușoară de a selecta din acest enorm material, ținând în parte de domeniul științelor naturale în stadiul lor de dezvoltare din perioadele antică și medievală, relatările cele mai veridice, informațiile ce pot fi puse de acord cu datele științei moderne. Vom remarca, înainte de orice, confuzia pe care unele surse o fac între caracatiță și calmar. Ambele sunt, cei drept, moluște cefalopode, dar între ele există câteva deosebiri esențiale. Caracatița, Octopus are corpul rotund și opt brațe, de unde numele ei latinesc cuventuze. Calmarul Loligo are corpul mai lung, în laterale triunghiulare și, în afară de cele opt brațe, încă două tentacule lungi. Pentru identificarea ce ne-o propunem, alte două deosebiri sunt de cea mai mare importanță. Caracatița nu trece de obicei de un metru lungime, pe când calmarul variază de la formele din apele puțin adânci, măsurând o jumătate de metru, la formele pelagice care pot trece de 15 metri lungime. În al doilea rând, caracatița trăiește în crăpăturile stâncilor. Este un animal de fund, pe când calmarul înoată aproape tot timpul, deplasându-se până aproape de suprafața apei. Așadar, chiar dacă nu admitem acțiunile agresive ale unor asemenea monștri asupra unor nave, ci numai relatările navigatorilor care le-au zărit la suprafață și au remarcat proporțiile lor uriașe, este limpede că nu poate fi vorba de caracatițe, ci după toate probabilitățile de calmari. Și tot un calmar uriaș trebuie socotit și krakenul legendelor scandinave care, pe baza unor cercetări relativ recente, se cuvine a fi scos din cadrul exclusiv al folclorului și încadrat în tratatele de specialitate. Prima lucrare de zoologie în care krakenul este studiat științific a apărut către mijlocul veacului 18. Istoria naturală a Norvegiei, de Erik Pontopidan, Episcop și naturalist danez A fost, într-un fel, un act de curaj. Toți cei care până atunci au încercat să adune probe cât de cât convingătoare în sprijinul existenței cefalopodului uriaș, s-au lovit de un scepticism intransigent. Pontopidan a fost și el ridiculizat în acel veac al enciclopediștilor și iluminismului. În care aluziile răutăcioase și ironia erau mănuite cu deosebită abilitate și nu totdeauna în slujba unor cauze drepte. Și totuși, chiar făcând abstracție de povestirile unor marinari acuzați de inclinații către superstiție și de multă imaginație, faptele păreau să-i dea dreptate. Calmar de proporții uriașe au fost găsiți pe câteva plaje din Irlanda, Norvegia și chiar Olanda unde ieșuaseră din diferite pricini, iar vânătorii de balene relatau că harponasără ca care, în agonie, vomaseră brațe de calmar lungi de 10 metri și mai groase ca piciorul omului. La cinci decenii după Pontopidan, un alt naturalist, Pierre-Denis de Montfort, pe baza unor cercetări bibliografice și a unei anchete cu pronunțat caracter jurnalistic, întreprinse pe lângă navigator și în deosebi vânător de balene, descrie în 1802 două cefalopode pe care le numește Caracatița gigantică și Caracatița kraken, deosebirea esențială dintre ele fiind pretinsa agresivitatea primei și firea pașnică a celei de-a doua, nici Monfor n-a scăpat de ironiile confraților săi. Unii l-au atacat cu vehemență, discreditându-l, astfel că bietul om și-a pierdut slujba și a murit în mizerie. Și totuși, după cum spune Mans, citat, Deși a confundat caracatițele cu calmari, era mai aproape de adevăr decât cei care l-au atacat. Încheia citatul. În a doua jumătate a veacului XIX, dovezile despre existența calmarului uriaș devin indiscutabile. Un larg eco a stârnit aventura prin care a trecut avizoul francez Alecton în 1861, între Madeira și Canare. Marinarii micului vas de război au observat o pată albicioasă pe suprafața apei și, apropiindu-se, au constatat că era un uriaș cefalopod, rănit probabil într-o luptă cu un cașalot. Avea un diametru de șase metri, la care se adăugau tentaculele lungi. Comandantul navei încercă să-l harponeze, dar oțelul trecea prin trupul moale al animalului. După eforturi care au durat câteva ore, deși prins într-o plasă de pescuit, calmarul n-a putut fi ridicat pe bord fiind prea greu, cântărea peste două tone. Aventura navei alecton a stârnit vii discuții în cercurile specialiștilor și în presă, iar lui Jules Verne se pare că i-a inspirat episodul luptei dintre submarinul Nautilus și niște calmari uriași din romanul 20.000 de leghe sub mări. Concluzia specialiștilor a fost aproape unanimă. Calmarul uriaș există. Pontopidan și Montfort avuseseră dreptate, ironiile la adresa lor fuseseră gratuite. Cu acest prilej, zoologii și amintiră că numai cu 5 ani înainte de aventura lui Alecton, naturalistul Stenstrup, un compatriot al lui Pontopidan, studiase o piesă, cum se spune în termen tehnic, stabilind existența calmarului uriaș, căruia-i dăduse numele generic de Arhiteutis. Așadar, după ce veacuri în șir, Krakenul populase legendele și povestirile marinărești, primit cu scepticism de naturaliști și adesea ironizat de sceptici, își cucerea dreptul de a figura în manualele de zoologie și, clasificat fiind, de a purta un nume științific latinesc. Între 1871 și 1873, chiar și cei mai sceptici dintre cercetători fură nevoiți să depună armele. Pe plaja Timbleticle din Terranova au ieșuat vreo 20 de Architeutis, care au fost studiați de naturaliștii americani Veril și McGinty. Cel mai mare dintre acești calmari măsura 17 metri cu tentaculele întinse și cântărea circa 30 de tone. Ulterior, aceste cifre record culese de pe plaja din Terranova Newfoundland. S-au dovedit a fi modeste Din studiul bucăților de brațe vomate de cașaloți în agonie Rezultă că există asemenea calmar care cântăresc câteva sute de tone De asemenea că Arhiteutis nu este un animal chiar atât de pașnic Atacat de un cașalot, a cărui hrană constă în principal din cefalopode se apără cu verșiunare după cum rezultă din cicatricele circulare produse de către ventuzele sale pe pielea totuși foarte groasă a marilor cetacee. Ceea ce ne face să ne întoarcem iarăși la relatările foarte numeroase din Antichitate și Evul Mediu-Timpuriu despre nave atacate de Kraken, de Caracatița Uriașă, Relatări poate că nu chiar atât de lipsite de fond real, dacă admitem că în drumul lor respectivele nave au tulburat siesta unui astfel de gigant care s-a crezut atacat. În orice caz, Krakenul, pe numele său științific Arhiteutis, există sau a existat până foarte de curând și chiar dacă Heuvelmans exagerează socotindu cel mai mare animal care a existat vreodată, are dreptate când spune Colosul are astăzi dreptul de a fi citat în manualele de zoologie. El poartă un nume latinesc pe care îl poți pronunța fără a zâmbi sau a roșii, într-un laborator de cercetări sau într-o adunare academică. Dacă în privința calmarului uriaș lucrurile sunt pe deplin lămurite, în privința reptilelor uriașe discuțiile, începute cu peste două milenii în urmă, continuă având partizani înverșunați și de o parte și de cealaltă. Vom trece peste numeroasele mărturii orale din antichitate și din evul mediu timpuriu, mai puțin susceptibile de a prezenta girul autenticității, deoarece autorii lor, călători, marinari și așa mai departe, sunt în mod firesc influențați de mitologia și superstițiile acelor veacuri. Printre mărturiile scrise, o mențiune specială se cuvine totuși relatării intitulate Periplus plus Maris eritrei, datând de la sfârșitul primului secol al erei noastre, deoarece alte observații științifice conținute în această lucrare, unică în felul ei, judecată în raport cu perioada în care a fost redactată, au fost ulterior confirmate. Se spune aici că, în Golful Bengal, Marinarii recunosc apropierea uscatului prin faptul că la suprafața apei apar dâre de culoare mai deschisă și șerpi de mare. Din păcate, nu se dă o descriere mai amănunțită a acestor animale. Relatări ulterioare, care ajung până către sfârșitul secolului 18 au confirmat însă existența lor în apele Oceanului Indian. Unii autori cred că, de fapt, este vorba de obișnuita distira cianociurta, ale cărei dimensiuni au fost exagerate de către călătorii amintiți. În veacurile 16 și 17, când științele naturii desprinse din chingile scolasticii medievale de suflul renașcentist, încep să și croiască un drum propriu, prefigurând cercetarea sistematică a naturii, fază caracteristică științei în stadiul ei mai nou. Apar câteva lucrări interesante pentru tema noastră, dintre care se cuvin citate cele ale lui Olaus Magnus, Conrad Gesner și Athanasius Kircher. Olaus Magnus, deși scandinav, și-a publicat opera în Italia, ceea ce nu trebuie să ne mire, deoarece lucrările sale erau redactate conform uzanțelor vremii în latină, iar Italia poseda câteva dintre cele mai celebre tipografii ale veacului. În istoria popoarelor nordice, Roma, 1555, el notează, citat, Cei care se ocupă cu navigația în dreptul coastelor Norvegiei, fie pentru a pescui, fie pentru a transporta mărfuri, relatează cu toții un fapt uimitor. Există în marginea orașului Bergen un șarpe monstruos lung de peste 200 de picioare și gros de 20 își are sălașul printre stânci, într-o peștere adâncă pe care nu o părăsește decât vara, când nopțile sunt senine, pentru a devora vaci, oi și porci, în afară de cazul că se scufunde în apele mării pentru a se hrăni cu tot felul de crustacei. Acest animal... Îi înfricoșează pe marinari, deoarece are obiceiul să apară brusc dintre valuri și, cu capul țâșnind ca o săgeată, apucă până și oamenii de pe punțile navelor și înghite. Încheia citatul Dacă Olaus Magnus este istoric, ceea ce nu înseamnă că în pasajul citat nu păcătuiește printr-o risipă de fantezie potrivită genului beletristic, dăunătoare într-o lucrare de știință, în schimb, Conrad Gesner este unul dintre naturaliștii apreciației veacului 16. Născut la Tzürich, a studiat mai întâi filologia, devenind profesor de limba greacă, după care a studiat medicina dedicându-se istoriei naturale, activitatea întreruptă prin moartea sa în 1565, în timpul epidemiei de ciumă. Din cele patru volume intitulate Historia Animalium, 1551-1558, bogat ilustrate cu xilogravuri în culori, vom alege, bineînțeles, partea tratând despre reptile, unde se află inclus capitolul de dracone, un titlu care spune multe. Capitolul acesta despre balauri, Gessner îl începe prin a descrie șerpi uriași, o descriere uimitor de exactă și care ne amintește astăzi de pitonul din lumea veche și de anaconda sud-americană. Se tărăsc pe burtă, au limbi despicate, nu sunt veninoși, pot trăi multe vreme fără hrană, dar apoi mănâncă o cantitate enormă. Se hrănesc cu fructe, ouă, păsări, atacă și animale mari încolăcindu-se în jurul lor și așa mai departe. Numai dimensiunile date de Gesner sunt exagerate. În Africa și India există draconezi care măsoară între 30 de picioare și 80 coți, circa 10-15 metri, ne spune învățatul elvețian. Or, cel mai mare șarpe actualmente în viață, pitonul reticulat din peninsula Malaezia, trece rare ori de 10 metri. Foarte judicioase sunt și considerațiile de ordin istoric și etnografic: șarpele ca animal sacru al lui Esculap, cultul șarpelui la indieni și așa mai departe, din capitolul despre Balauri, ceea ce ne face să privim cu oarecare îngăduință pasajele în care, întocmai ca la contemporanul său Olaus Magnus, Gesner pare să dea frâu liber imaginației. Insula Chios, relatează el, a adăpostit pe vremuri într-o pădure deasă nestrăbătută un monstruos șarpe al cărui șuierat îi înspăimânta foarte tare pe locuitori. Și deși atât țăranii cât și păstorii se temeau să se apropie ca să poată vedea cât de mare este, totuși din șuieratul acela îngrozitor era un stare să-și dea seama destul de bine că trebuie să fi fost un animal uriaș și înspăimântător. Odată când s-a stârnit un vânt foarte puternic și din pricina trăsnetului s-au aprins copacii pădurii, focul a înconjurat din toate părțile balaurul, astfel că acesta n-a putut să fugă și a fost cuprins de flăcări și nimicit. Cum întreaga pădure fusese mistuită de foc, locuitorii din Chios nu i-au găsit decât capul și oasele, care erau nespus de mari și de respingătoare la vedere, stând marturie cu prisosință pentru cât de uriaș și de înfricoșător fusese. Încheat citatul După textul de mai sus rezultă că nimeni n-a văzut balaurul viu ci numai scheletului, ceea ce duce firesc la concluzia că ar putea fi vorba de impresiunea în calcar a unei uriașe fosile, brontozaur, iguanodon sau megalozaur, dezvelită prin incendierea pădurii. Așadar, niciun martor ocular, numai martori auditivi, și eratul putea să provină din multe alte cauze, de pildă vântul printre frunzele unor anumite specii de arbor sau erupția periodică a unui izvor termal. Cât despre impresiunile Lito de animale fosile, paleontologia le cunoaște de multă vreme. Ele se găsesc cu osebire în regiunile calcaroase, iar solul insulei Chios, patria unor faimoase vinuri și cariere de marmură, este calcaros. Dar să lăsăm deocamdată fosilele uriașe. Vom reveni asupra lor în analizarea unei interesante ipoteze. Și să ne întoarcem la Conrad Gesner, care după ce sfârșește cu descrierea șerpilor uriași, trece la șopârle. Ele trăiesc, ne spune el, atât în apă cât și pe uscat. Uneori, alături în aceeași regiune, pot avea picioare de felul crocodililor și creste zimțate, pot avea aripi ca ale liliecilor și dințe ascuțiți. Și din nou savantul elvețian ne uimește când relatează despre șopărlele zburătoare din India. Descrierea lui ca și ilustrația care însoțește textul ne amintește cu imitoare exactitate de specia Draco Volans, din regiunile tropicale ale Asiei de sud-est. Viu colorat, cu trupul presărat cu pete lucioase albastre și galbene, Dracovolans poate executa zboruri până la 25 metri de la un copac la altul, evitând cu abilitate obstacolele și atingându-și cu precizie ținta îndepărtată. Regiunea lui de baștină este și cea a șarpelui auriu, Crizopolea, poreclit pe nedrept, șarpele zburător, care țişnește, de asemenea de la un copac la altul în căutarea prăzii. De fapt, nici Dracovolans nu are aripi, ci un soi de parașute membranoase. Înainte de cădere, animalul își desface membranele laterale, în lăuntrul cărora prelungirile subțire ale coastelor, întind pielița așa cum marcurile metalice ale unei obișnuite umbrele de ploaie întind pânza. Zborul, de fapt, săritura, apoi planarea și căderea lină, îi servește șopârlei pentru procurarea hranei care constă mai ales din insecte. Singura nepotrivire pe care o găsim la descrierea făcută de Gesner se referă tot la dimensiuni pe care naturalistul elvețian le exagerează. Faptul că menționează ca a regiune de baștina șopârlei zburătoare India nu este o greșeală. Pe vremea lui, prin pluralul Indii, se înțelegeau toate regiunile aflate la răsării de Marea Roșie, inclusiv Insulinda, nume sub care era desemnată acea parte a Asiei Meridionale, care cuprindea insulele Sumatra, Iava, Bali, Timor, Moluce, Celebes, Borneo, Filipinele și așa mai departe, care sunt într-adevăr patria lui Draco Volans, întâlnit mai ales în pădurile mlăștinoase de acolo. În numele său științific latinesc, îl va primi la aproape două veacuri după apariția cărții lui Gesner, de la marele naturalist și sistematizator, care a fost Linei. Iar determinantul Volans nu constituie nici o inadvertență. Dacă știm mai de mult că nu tot ce zboară se mănâncă, astăzi, în era aviației cu reacție și a rachetelor cosmice, am aflat și că nu tot ce zboară trebuie să aibă neapărat aripi. Dacă am insistat asupra textului din Gesner și a caracteristicilor lui Draco Volans, am făcut-o deoarece ele anulează unul dintre argumentele adversarilor existenței unor fosile vii, de tipul reptilelor prevăzute cu aripi, sau măcar cu parașute membranoase, știut fiind că o bună parte a miturilor și povestirilor despre diferiții monștri le atribuie asemenea organe de zburat. Șopârlele zburătoare, foarte răspândite în trecut, când au constituit o veriga a trecerii de la reptile la păsările primitive, Arheopteryx, păreau să fi dispărut definitiv cu mult înainte de ceea ce obișnuim să numim perioada istorică. Descoperirea lui Draco Volans, Apoi a altor specii și subspecii cu caracteristici asemănătoare, a impus reconsiderarea unor texte vechi privite până atunci cu scepticism, justificat într-o oarecare măsură. Texte care, începând cu istoriile lui Herodot din secolul V înaintea erei noastre, se succed cu oarecare întreruperi până către sfârșitul secolului XVIII, când existența unor astfel de reptile a fost stabilită în afara oricăror îndoieli, prin informații aduse de călători avizați și prin studiul sistematic al unor exemplare capturate. Este firesc să ne punem întrebarea dacă patria acestor specii trebuie circumscrisă la sud-estul Asiei, așa cum de pildă a cangurului se află în limitele continentului australian, sau dacă nu se găseau și în alte părți ale lumii, în Africa de pildă sau în Europa. Chiar Herodot vorbește de șerpi zburători care constituie hrana principală a păsărilor Ibis. El însuși ar fi văzut cu prilejul călătoriei sale în Egipt, grămezi de oase provenind de la aceste reptile căzute pradă voracilor ibiși. Bun cunoscător al textelor vechi, Gesner citează respectivul pasaj din Herodot, adăugând că nu este exclus ca exemplare ale specii să fie ajuns în zbor chiar și în Europa, Căci, deși asemenea animal nu trăiește în Franța, fiind necunoscut acolo, totuși pe vremea regelui Francisc, nu departe de La Rochelle, un astfel de șarpe zburător a fost doborât și ucis cu furca de către un țăran pe pământul căruia se lăsase în zbor. Pe urma a fost adus și arătat regelui, unde mulți dintre cei ce nu credeau în existența lui, precum și savanți, l-au examinat și au fost de părere că a fost aruncat de furtună peste mare și astfel ar fi ajuns acolo. După ce vorbește de șerp lilieci care se aflau în în diferite colecții, Gesner reproduce un citat dintr-o lucrare mai puțin cunoscută a lui Hieronymus Gerolamo Cardanus, contemporan cu el. Deși cunoscut astăzi numai pentru lucrările sale din domeniul matematicii și fizicii, formula rezolvării ecuațiilor cubice și suspensia care îi poartă numele, Cardan a fost un medic vestit al vremii și dintre cele peste 220 lucrări ale sale, publicate sau în manuscris, câteva tratează probleme din domeniul științelor naturale. Cardan relatează că a văzut la Paris cinci șerpi zburători uscați, care au fost capturați la date diferite, dar ca înfățișare sunt foarte asemănători. Aveau două picioare și arii pe atât de mici, încât, după părerea mea, abia dacă puteau să zboare și să se mențină cu ele în aer. Capetele erau mici și aveau caracteristicile capetelor de șarpe. Erau viu colorați, fără pene și fără păr, iar cel mai mare dintre ei măsura cam cât un iepure de casă. Niciun om n-ar fi putut plămădi sau combina aceste trupuri atât de asemănătoare între ele și, în afară de asta, desigur că li s-ar fi pus aripi mai mari, astfel încât înfățișarea lor să fie mai puțin suspectă. Interesant este faptul că această lucrare a lui Cardan, datând din 1557, nu este singura care relatează despre șerpii zburători expuși la Paris. Despre ei a scris și naturalistul Pierre Bellon, 1517-1564 și se pare că gravura în lemn din tratatul elvețianului Gesner este reprodusă după cele al francezului Belon, Fapt în măsură să ne inspire unele reflexii în legătură cu schimbul de informații și idei de la mijlocul secolului 16, când minunata descoperire care a fost tiparul abia împlinise un veac. Și fiindcă suntem la capitolul preparatelor de muzeu, se cuvin citate și ilustrațiile lucrării Mundus Subteraneus, 1665, a învățatului erudit german, Athanasius Kircher. Dar nu pentru balaurul cu patru picioare aripi și coarne, reprezentând monstrul răpus de cavalerul Deodatus în insula Rodos, ci pentru puiul de balaur, cum îl numește autorul, și care s-a aflat preparat în colecția naturalistului Ulise Aldrovandi, învățatul boloniez, care, după cum am văzut, s-a ocupat și de caracatița uriașă. Puiul de balaur din colecția de la Bolonia avea numai două picioare, gâtul lung, serpentiform, și, deși Aldrovandi și Kircher ne asigură că a fost capturat în Italia pe la mijlocul secolului XVI, semăna uimitor cu reptilele marine fosile, caracteristice erei mezozoice și pe care paleontologii le numesc pleziozauri. Au fost destul de numeroși oamenii de știință cărora le-a venit foarte greu să admită existența unor reptile zburătoare, ba refuzau chiar să accepte ideea că asemenea vietăți au existat cândva. În această privință este caracteristică povestea descoperirilor de la Zollhofen, Ziariștii de la mijlocul veacului trecut au numit-o Dosarul A, care merită a fi relatată pentru multiplele ei implicații. Evenimentul a avut loc la puțină vreme, numai doi ani, de la apariția lucrării lui Darwin, originea speciilor, 1859, care a provocat vii discuții între naturaliști. Noua teorie care revoluționa toate domeniile științelor naturii, avea partizani înflăcărați și dușmani înverșunați, iar o bună parte a oamenilor de știință încă nu îndrăzneau să ia o atitudine hotărâtă. Într-o zi din vara anului 1861, sosi vestea că în masivul de piatră de lângă Zollnhofen, un orașel din Bavaria, s-a găsit întipărit un animal care pe de o parte avea pene și aripi, deci caractere de pasăre, pe de altă parte păstra trăsături tipice de reptilă. Un fel de mijlocitor între șopârlă și pasăre, în măsură să demonstreze pe concret justețea teoriei darviniste. Deși resturile de schelet erau cam amestecate, se distingeau limpede de două aripi, un fragment din șira spinării, un picior de pasăre și o coadă lungă cu multe vertebre, în lungul căreia penele erau așezate ca frunzele de ferigă. Din păcate, gâtul și capul nu se păstraseră imprimate în piatră. Amprenta păsării șopârlă fusese găsită pe terenul unui medic din Zolnhofen, pe nume Ernst Heberlein, care, având un pronunțat spirit comercial, o oferi spre vânzare pentru o sumă ridicată. Înainte ca învățații germani să-și poată da seama de valoarea descoperirii și înainte de a putea întreprinde unele demersuri pentru procurarea sumei cerute, calcarul fu achiziționat de British Museum din Londra la îndemnul renumitului paleontolog englez Sir Richard Owen. În Germania nu rămăsese decât o schiță destul de aproximativă, întocmită de naturalistul Opel din memorie, fiindcă Heberlein nu îngăduise să se facă vreo fotografie sau un desen amănunțit la fața locului. Pe baza schiței întocmite de Opel, zoologul Andreas Wagner din München a făcut o descriere a ciudatului animal pe care l-a numit grifozaurus, adică șopâr la care apucă. Wagner era de părere că e vorba de o reptilă cu pene, dar în 1863 Owen publică prima descriere amănunțită a curioasei vietăți imprimate în calcarul de la Solnhofen, insistând asupra caracterelor ei tipice de pasăre. Cu o înaltă probitate științifică, Owen accepte colaborarea oamenilor de știință germani cu ajutorul cărora ajduse mai departe cercetările. De altfel, numele pe care l-a primit apoi pasărea jurasică de la Zollnhofen a fost propus de naturalistul german Hermann Mayer, Arheopterix, pasărea veche, numele sub care este cunoscută naturaliștilor din întreaga lume de peste un veac. Arheopterixul. A oferit adepților lui Darwin o dovadă hotărătoare în sprijinul teoriei lor. Acest strămoș al păsărilor avea aripi, cu toate că ele nu erau nici pe departe atât de dezvoltate ca acele ale păsărilor de astăzi, la care laba din față este complet transformată în aripă, pe când arheopterixul și-a păstrat la extremitatea aripii ghearele care folosesc la apucat, trei gheare cu unghii ca la șopârle. De reptilă amintește și forma vertebrelor și rispinării, ca și coada lungă formată din 20 de inele, care se alungeau și se subțiau către vârf. Totuși, inelele acestei cozi de reptilă aveau câte două pene în părți. Ori se știe că scheletul cozii oricărei păsări actuale se compune din cel mult 9 vertebre scurte și se sfârșește cu un de o formă specială, din care penele se răspândesc radial ca la evantai. Așadar, în ciuda opoziției poziție a adversarilor darvinismului, era limpede că ceea ce Arheopteryxul târa după el era o coadă de șopârlă, o dovadă peremtorie că păsările se trag din reptile. Arheopteryxul, această verigă a minunatului lanț al vieții, a devenit o armă eficace la îndemâna celor mai înaintați oameni de știință, iar descoperirea de la Solnhofen este socotită ca un eveniment de seamă în istoria dezvoltării științelor biologice. În 1877, la 16 ani deci, după descoperirea de la Solnhofen, același Heberlein, care exploata carierele de piatră din regiune, a găsit un nou arheopteric încrustat în Calcar, lângă Aistat, la numai trei ceasuri de drum de la locul primei descoperiri.